Második rész Három év olyan hosszú idő, Főleg, ha az emberrel nem történik semmi. Nekalábbis semmi jó. Csak újabb felvételek a térdéről, Aztán újabb remények, besugárzó kezelés, rövid hullám. Más fiúk ródlizni járnak, Korcsejázni, futbalozni, ő gyóltornára. Mindenféle szörnyű gépekkel kínozzák, nyújtják, De úgy látszik hiába. Egon sánta maradt. Már szüksége ankóra, sőt, egy idő óta már a botra sem. Egész jó tud már járni ezzel a cipővel. Olyan magas a talpa, hogy így majdnem egyforma a két láb. Majdnem. Esténként, ha leveti a cipőt, úgy nézi, mint egy szörnyet. Olyan ormótlan, olyan borzasztó. Egyszer lemérte vonalzóval. 13 centi magas a talp. 13. Szerencsétlen szám. És ez azt jelenti, hogy pontosan ennyivel lett rövidebb az egyik lába. Különben milyen magas fiú lenne. Hirtelen megnőtt ezen a télen már jóval nagyobb, mint anyu. A barátai mind alacsonyabbak, akikkel iskolába jár. Ha jobban elgondolja, egyik se kimondottam barát. Ezek egy más világban élnek. Ezeknek az ágya mellett nem áll őrt egy ilyen toronymagas talpú fekete cipő csatokkal és fénypántokkal. Ezek mezétlábfutkoshatnak a hamakos parton be a vízbe. Hegymászó kirándulásra mennek, és jövőre már tánciskalába is járnak majd, ahol kikeztetnek a lányokkal. Ő meg csak itthon, ül a kertben, és olvas. Rengeteget olvas, ezt is meg lehet tudni. Egy csomó könyvet, amit még a kórházba hoztak be, most kiválogat, és el fogja ajándékozni. Ifjúsági regények. Gulliver kalandjai meghasonlók. A naplóról egészen elfeledkezett. Ezt nagymama hozta. Tulajdonképpen nem is lenne marhasság, ha naplót írna. Vannak dolgok, amiket soha senkinek nem mondana el. Soha. Nézegeti a piros kötéses kis könyvet. Kipróbálja a zárat. Van ebben valami izgalmas. Senki se tudna arról, hogy naplót ír. Nagymama már réges régen elfelejtette, hogy három évvel ezelőtt ezt hozta a születésnapjára. A kulcsot mindig a zsebében hardaná, a napót jól elrejtené egy bizonyos helyre. A napójával olyan őszinte lehet az ember, mint önmagával. Ezt egy híres író mondta, aki már gyerekkorában naplót írt. És miért ne lehetne ő is egyszer majd híres író? Egy írónál nem baj, ha szánta, és híres is lehetne. És akkor nem csak úgy emlegetnék, mint Ács Edina fia mint szegény apuka és csak az Ács Edina férje volt. Ő maga lenne híres. Sokáig gondolkozott, hogyan kezdje a naplót, írjon dátumot, és aztán pontosan jegyezze be, hogy mit csinált egész nap, és mennyit költött el a zseppénzéből. Ez hülyeség, ezt a szába is beírhatja. Csak arról fog írni, ami titok, amiről nem beszélhet senkinek. Például a napimádóról. Leült az íróasztalához, és szép cirkalmas betűkkel beírta az első oldalra. Isten nevében kezdtem el. Most eszébe jutott, hogy van aranyfestéke, ezt azzal kellett volna beírni. Kitépte a lapot, és aranynal írta be. Isten nevében. Csak ennyit. Aztán elkezdett írni. Július elsője van. Rettenetes meleg, ilyenkor már nem szoktunk lenni a Balatonon. De idén csak augusztusban megyünk. Anyu azt mondja azért, mert egy fontos munkáját kell befejezni, de én tudom, hogy ez nem igaz. Anyu sajnos hazudik. A napimádó miatt maradunk Pesten. Csak így nevezem őt, amióta a Margit szigeti strandon azt mondta, én napimádó vagyok. Ugyanis olyan csokoládés színűre van lesülve, hogy csoda. És az az érdekes rajta, hogy a haja meg egészen szőke. Azt persze kiszívta a nap. Folyton ott lóg a strandon, van neki bélete. Sanyjnak hívják. Anyu szerint nagyon kedves, fiú és jó pofa. Mindig oda jön hozzánk és velünk van. Anyut eleinte drága művésznőnek szólította, de most már csak azt mondja neki, Edi. Nem is Edina. Senki más így nem szólítja anyut. Fogalmam sincs, kihasználod ezt a lehetetlen alakot. Beképzelt frátelt. Izmos alakja van, és ezt persze fütoktatja, folyton kimegy a trambulinra, és fejeseket ugrik. Ilyenkor kifeszíti a melkasát, így még izmosabbnak látszik. Anyut felemelte a múltkor, és úgy ütte be a vízbe. Az én anyumat, Ács Edinát, a híres szobrásnál egy ilyen hülye alak, mint valami hozzáillő fiatal lányt. Hány éves ez a fiatal ember? Kérdezte a nagymama is, mikor egyszer kijött a szigetre, és együtt vacsorázott velünk a kioszkban. Harminc. Te harminc hat vagy, Edinám, jegyezte meg a nagymama. Na és, korhatárhoz van kötve, hogy kivel beszélgethetek a strandon, kivel hiszem jól magam. Ez egy senki, ez a fiú, folytatta a nagymama. Tudd meg, csak azért jöttem ki a szigetre, hogy jól megnézem, mert már is beszélnek rólad. Azt hallottam, hogy a fiú aktyát mintázod. Lehet, hogy erre alkalmas, de hogy állandóan vele mutatkozzál? Ezt kikérem magamnak, mondta anyu egészen kipirosodva. Sanyiról semmiféle szobrot nem csináltam, csak itt a strandon vagyunk együtt. És ki ez a fiú, valami úszómester? Anyu arca még pirosabb lett. Látszott rajta, hogy majdnem sírva fakad. Nem úszómester. mester, hivatalnak a városházán. Egy nagyon úri családból való az apja ezredes. Mi túlhajtasz még tudni róla? Semmi különöset, Legfeljebb, hogy mi a szándékod vele? Azt nem tartozik rád anyám, Azt teszem, amit akarok. Csak ne kelljen szégyenkeznem miattad. Szégyenkezni? Eddig csak azzal hengcegtél, Hogy az ács Edina anya vagy, És abból is élsz, vagy nem? Anyót még nem láttam ilyennek. A szemei szikráztak, Felugrott az asztaltól, És elrohant. Engem hagyott a nagymamával. Most először életemben úgy éreztem, hogy mégiscsak szeretem a nagymamát. Megcsókoltam a kezét. Én is utálom ezt az alakot. Nem illik az anyuhoz, az biztos. És folyton telefonálgat hozzánk. Szombatra meg is hívta vacsorára, fel fog jönni a rózsatombra. Eddig még nem volt fent? Nem. De azt tudom, hogy a Balatonra is meghívta őt anyu. A vendégszobában fog lakni. Majd augusztusban, mert akkor kap a hivatalában szabadságot. már látszott, hogy majd bukkad a dütől. Szegény nagymama. Három éve mindig csak azt magyarázta, hogy szórakozni kell, emberek közé járni. De nem ilyen embert gondolt, mint a napimádó, az biztos. Tulajdonképpen én magam se tudom, hogy mi kifogásom van ellene. Lehet, hogy irid őt, mert izmos combjai vannak, és nem nyomorult sánta, mint én. Vagy mert anyu fajton vele foglalkozik. Sötemint hoztunk ki a strandra olyan diósat, amit úgy szeretek, És majdnem mindet ő meg. És anyu tudta, hogy éhes vagyok, Mégis őt kínálta fajton. Sőt, a szájába dugta a diós kiflit, És ez a hülye alak erre viccből megharapta anyu ujját. Anyu meg még nevetett. Maga ilyen veszélyes, hogy harap? Néha igen. Most már csókolgatta anyu kezét. Nincs több sütemény? kérdeztem. Nincs, angyalom. Itt van pénz, menj be a büfébe, és vegyél valamit. Miért nem Sanyi vesz valamit, és én azt tenném, amit otthonról hoztunk? Köszönöm, nem kell, mondtam. Már nem is volt vágyom, Utálat folytogatta a torkomat. Mikor megyünk haza? kérdeztem. Még nagyon ráérünk, semmi okunk haza sietni, mondta anyu. És Sanyi csak nemrég jött ki. Ez felháborított. Mi közöm nekem Sanyihoz? Most már hozzá fogunk talán igazodni, mert kettőig van a városházán, mi is délután strandoltunk. Gondoltam, de nem szóltam semmit. Fáj a fejem, mondtam. Túl sokat napozol, legjobb, ha a zárnyékban pihensz egy kicsit. Sanyi, vigyen oda egy nyugszéket a gyereknek a nagy fa alá. rendelkezett anyu. Én nem vagyok napimádó, mondtam gúnyosan, de oda se figyeltek. Biztosan annak örültek, hogy most már nem ülök velük. Szanyi rohant, és vitte a nyugszéket. A falról aztán nagyszerűen figyeltem őket. Szanyi begente anyuhátát a napolanyjal. A vállát kente, és az pont úgy nézett ki, mintha simogatná. Lehet, ha nem a strandon volnának, csókolóznának is. És holnap, ha fel fog jönni hozzánk ez az alakvacsorára, és egyedül maradnak, vagy kimennek a kertbe, ahol sötét van, Biztos, hogy fognak csókolózni. Olvastam elég könyvet, a szerelmesek azok csókolóznak, meg mást is csinálnak. Mást is. Persze, ilyesmit nem tételezek fel anyuról, ő nem egy olyan. De ez az alak talán arra gondol, hogy... Borzasztó volt ez a gondolat. Hogy az én anyommal, hogy vele valaki. Most úgy néztem őket, mint egy idegen, mintha nem az én anyomat nézném, hanem egy hölgyet, akiről nem tudok semmit. Nem tudom, hogy ő a híres szobrásznő Ács Nem tudom, hogy a napimádó egy Sanyi nevű alak, Aki tisztüselő a városházán. Csak egy párocska itt a strandon, mint a többi. Anyu alacsony, vékony. Kék fürdő ruhája van, ugyanolyan kék, mint a szeme. Egyforma szemünk van anyuval. Tőle örököltem. A haja sötét, barna és rövid. Más nőknek olyan nagy hullámos hajuk van, az sokkal érdekesebb, de neki csak sima és egyenes. Nem egy feltűnő nő az anyu, csak olyan, mint a legtöbb, akit mindenütt lehet látni, de nekem mégis ő a legszebb a világon. Sanyi egy feltűnő pasas, kezdve a rettenetesen lesült barna bőrétől, amihez még hófehér úszónadrágot visel. A világos hajával, a nagy napszemüvegével rém fiatalnak látszik. Anyu felveszi a füldősapkát, megint bemennek a vízbe. Kézen fogva mennek. Hiába nézek utánok, most már eltűntek a szemem elől. Július negyedike Vasárnap van. Egyedül vagyok itthon, azt nyugodtan tudok írni. Legalábbis megpróbálom nyugodtan leírni a tegnapi estét, meg az éjszakát, meg mindent. Napimádó meg volt hív a vacsorára. Nagyon pontosan érkezett taxival. Ezt a katonai pontoságot az ezredes papa nevelte belé, mondta. Anyu virágcsokrot hozott nekem csokorát és marcipánt. A kertünkben sokkal szebb virágok vannak, de anyu mégis azonnal a nagy kínai vázába tette a csokrot. Anyu olyan ruhában volt, mintha egy nagy estére készülne földigérő és a háta mélyen kivágva. Juliska a telaszon terített a legszebb herendi porcelán tányirokkal és kristálypoharakkal. Napi Mádó körbejárta a villát, meg volt lepve, hogy mennyi szoba van, és milyen nagy a kert. Minden nagyon dicsélt, ilyen gyönyörű, olyan gyönyörű. Anyu persze a műterembe is bevezette, főleg itt Amikor a miniszterelnök melszobrát meglátta, amiről az újságban az állt, hogy ötven ezer pengőjét rendelték meg, akkor egészen oda volt. Én persze mindenhová velük mentem. Vacsaránál hárman ültünk. Anyú célzott rám még délután, hogyha akarom, előre megkaphatom a vacsorámat. Juliska behozza a szobámba. De nem akartam. Ilyen hangulatos itt, mondta szanyi. Ha az emberben lakik a városban, ezt el sem tudja képzelni. Vacsora közben ez a pazar kilátás. Azt hiszem, erről a teraszról az egész rózsatombat be lehet látni ebben a haltfényben. Anyu boldogan mosolygott Juliska közben szelvírozta a finom dolgokat. Hal volt előételnek egy nagy félkör alakú ezüstálon. Nekem rögtön az jutott eszembe, hogy egy ember hal is megfulladhat, ha a torkának ad. Napimádó is lenyelhetne egyet, és... Persze csak vígan evett, anélkül, hogy a torkán megakadt volna bármi. Utána csirke volt savanyúságok, aztán torta, fagylalt, déli gyümölcs, közben mellékesen peskő is. Én is ittam, bár anyu megjegyezte, hogy egy tizenkét éves húnak még nem jó, ha megszokja. Miért szoknám meg? Ez egyszer van, hogy vendégünk jött. De túl nagyon gyakran lesz, mondta Sanyi, és közben megcsókolta anyu kezét, amelyel éppen kis kalacsinokat formált az aproszan. Ezt akkor szokta csinálni, ha ideges. Most semmi oka, hogy ideges legyen. Itt az udvalója a vacsora is jól sikerült. Lehet, hogy csak én idegesítem. Juliska már leszette az asztalt, a kávét a másik teraszon szervírozza. Átmegyünk oda. Nagy kelti székek vannak itt, a kilátás innen a városra néz. Millió fény, a duna, a hidak, a parlament. Egy hajó megy most lampionokkal kivilágítva. Milyen romantikus, mondja Sanyi. Anyu bemegy és bekapcsolja a zeneképet. A szalon szétnyitható üvegajtói mindnyitva vannak, olyan, mintha itt volna a zene, és nem bent a szalonban. A virágítás is onnan jön ki. A két állólámpa az arancsága se nem valami nagy fényt csinál. Igaz, teli is van. A kertben Szent János bagárkák világítanak. pont olyan, mintha egyek -egy tűzkőszik rázva. Jószagok jönnek a kertből, édeskés illat, most virágzik másodszor a jázmény. Van kedve megnézni a kertemet? kérdezi anyu. Sanyinak persze van kedve, de én megszólalok előtte. Ebben a sötétben nem sokat lát a kertben, de mehetünk. Már fel is állok, hogy induljunk. Dők ülve maradnak, és mintha összenéznének. Lehet, hogy nélkülem akartak menni. Ikon szava ne gondnak. Majd egyszer nappal nézem meg, ha legközelebb jövök. Úgy látszik, folyton ide akar jövögetni. Milyen otthonosan tölt most magának a kávéból. Juliska néni visszavonult, anyu azt mondta neki, már nincs szükségem magára, csak hozza be a jégtartót az italoknak. Vajon mit gondol magába ez a Juliska? Olyan kismerhetetlen arca van, hamis hízelgő öreg cselét. A zene most egy tangót játszik, argentin tangót. Szeret táncolni? kérdezi Sanyi. Évek óta nem táncoltam, mondja anyu. A táncot egyszerűen kikapcsoltam az életemből. Csak hallgatják a zenét. Ahogy ülnek a kerti székekben, látom, hogy összér a kezük. Hátul a szék támlája mögött. Azt hiszik, én nem látom. Nem vagy még álmos? kérdezi anyu. Már vártam ezt a kérdést, ahányszor szóra a száját, azt hittem, ezt kérdezi. Nem, egyáltalán nem. De megszoktad a korai lefekvést, kisfiam. Aludhatok holnap meddig, mondtam. És ha vendégünk van, ez kivételes alkalom, nem? A következő tangóval, ami havai zene volt. Gitárok és olyan vontatott ének. Jó lemezei vannak, mondta Imádom a havai gitárt. Én is, mondta anyu. Itt remekül lehetne táncolni ezeken a mazaik kockákon. Jobb, mint egy parket. Megpróbálhatjuk, mondta anyu, és felkelt. Tangó. Láttam színházban meg moziban tangózni, de ez más volt, vagy másképpen néztem. De ez az én anyu volt, aki itt összesimód ezzel az alakkal. Az én anyu, akinek a mesztelen hátán rajta volt ez a nagy barna mancs, ahogy szinte rátapasztotta a kezét és közel húzta magához. Táncoltak. Az arcok is néha összejött. Anyu sokkal alacsonyabb volt, de Sanyi lehajolt hozzá. Hogy gyűlöltem most ezt az alakot? Én soha nem táncolhatok, soha az életemben. Soha nem szoríthatok így magamhoz egy lány táncörügyén. Ő igen. Öleli anyut, ez az egész tangó nem is más. Ölelkeznek a zene hangjára, és lépegetnek közben. Egyszerűbben ha nem is lépnének csak álmának, csak úgy simolnának össze. A havai lemez már lejárt, már egy másikra táncolnak. Én nézem őket, mint egy páhajból az előadást. Mintha nekem táncolnának, minden mozgolatokat megfigyelem. Vannak dolgok, amikről ők azt hiszik, hogy nem lehet észrevenni. Hogy szanyi Mancsa nem egy helyben tapad rá anyu hátára, hanem simogatva, mintha zongorázon a hátkerincén. Ha nincs is túl világos a fehér bőrön, ez a sötét kéz nagyon is jól látszik. Nem tudom, miért jut most az alolvas az eszembe, aki Margit nővén mellé simogatta. Lehet, hogy Sanyi is azt szeretné, talán meg is tenni, ha én nem lennék itt. De itt vagyok, és maradok is, amíg ő. Még a kapuig is ki fogom kísérni, amikor elmegy. Ez volt a tervem. Nem számítottam arra, ami történt. Olyan váratlan volt, hogy bemennek a városba, egy párba táncolni. Szanyi ötlete volt. Edi, van egy remek ötletem. Ezt a szép estét egy bárban kellene befejezni. Elmehetnénk a Margit szigetre. Mit szólna a bárhoz. Anyu egy ideig kérette magát, de aztán szépen beleegyezett. Mehetek ebben a ruhában? Csak is ebben jöjjön. Ebben gyönyörű. Anyu bement pár pillanatra, mikor visszajött valami fehér plén volt a vállára vetve, és az aranyleti külje volt a kezében. Indulhatunk, mondta. Lekísértem őket a garázsig. Még azt is megváltam, hogy beülnek a kocsiba. Jó mulatást kívántam, és aztán visszamentem a teraszra. Már tudtam, hogy úgyis hiába minden, most mégis kettesben vannak. Leültem a teraszon, meleg nyári éjszaka volt, a tücsköt sziripáltak a kertben, csak ezt lehetett hallani. Megittam egy pohár peskőt, ami még ott állt az asztalon. Ettől még szomorúbb és még álmosabb lettem. Meg akartam várni, amíg anyu hazajön. Itt ülni és várni. De bementem és lefeküdtem. Azonnal elaludtam. Olyan mély álomba zuhantam, Hogy fogalmam se volt, reggel van-e már, mikor felriadtam. Egy autó állt meg a ház mögött. Anyu autója. Az én szapám ablaka ide nyílt. Mi lenne, ha kiszólnék neki, remélem jól mulattál. Ránéztem a kalorám világító számlapjára még csak negyed-kettő. Nem is maradtak zárásig. Az ablakhoz mentem. A lehúzott redőny résén át láttam, hogy anyu nem egyedül van. Sanyi is visszajött vele. Ezt nem értettem. Ő bent lakik a belvárosban, miért kísérte haza anyut? Ez érdekes. Áltam az ablakban. Ők nem láthattak engem, de én láttam őket. A holdfény megvilágította a Sanyi szőke fejét. Átölelve álltak, összesimulva és... és csókolóztak. Visszafoltott lélegzettel figyeltem őket. A csók sokáig tartott, utána egymást átkarolva jöttek a ház felé. Olyan csend volt, hogy a kavicsok csikorkása is hallatszott a talpuk alatt minden lépés után. Már egészen közel voltak az ablakhoz, suttogva beszéltek, de mégis hallottam majdnem minden szót. Őrültség, hogy kísért Csonyikám! Az lett volna őrültség, ha nem kísérem. Imádom, Edi, imádom. Ezt már mondta mai ilyen egy párszor. Nem elégszer, Edi, még akarom mondani, még. A mai éjszaka nem érhet így véget, ezt éreznie kell. Most átölelte, s megint csókolta anyut. Félhamályban voltak, a hold éppen eltűnt a nagyjából fák mögött, de a hangjukat hallottam jól. Fel kell mennem hozzád, Edi. Az enyém lesz a mai a drága, gyönyörű asszony. Hogy anyu mit válaszolt, azt nem hallottam, csak Sanyi szavait. A gyerek hazik, és mire felébred, már elmegyek. Mi lenne, ha most kiszólnék nekik, hogy a gyerek nem alszik és hogy már nem vagyok gyerek, és mindent látok, és tudok, és... Anyu, az én anyu! A szívem a nyakamban dobogott, és zúgott a fülem, a fogam is vacogott, mint amikor láza van valakinek. Közben a könnyeim is előtörtek, és csak lefolytak az arcomra. Sanyi bement a házba anyuval. Július ötödike Most folytatom, mert tegnap már fáradt voltam írni. Sanyi hajnalban ment el, fél négy volt, már teljesen világos volt a kertben. Nesztelenül osan ki a kapun mint valami tolvaj. Anyu persze nem kísértele, de lehet, hogy az ablakból ő is néz utána. Anyu hálószobája az emeletem van. Az enyém azért van itt a földszinten, mert nehéz lenne a lépcsőn járnom. Még Sanyi fenn volt anyunál, állandóan csak gondolkodtam. Nem tudtam újra elaludni, és nem is akartam. Meg akartam figyelni, hogy meddig marad. Mert ha csak öt vagy tíz percig, az más lett volna. Akkor még elhittem volna, hogy csak ugyanúgy csókolóznak, mint az előbb a kertben. Még egy púcsú a szép est után. Idegesen néztem az órámat. Tíz perc, tizenöt, húsz, fél óra. Most már tudtam, hogy kár az időt figyelni. Már tudtam, hogy Sanyi nem csak egy csók miatt ment fel a hálószobába. Mindent tudtam. Nem vagyok kisfiú már. Az iskolában a barátaim mindenről egész részletesen beszélnek. Józsi például, akinek a bátya huszár önkéntes, őrületes dolgokat tud. Legény lakáson van a huszárnak, ahová nők jönnek. Máskor meg kölcsön adja a lakást egy másik önkéntesnek. Tudományos könyvet is olvastam, amiben részletesen van leírva. Tehát teljesen tisztában vagyok mindennel. Fekszem az ágyamon már nem sírok. Csak fekszem égő szemekkel, és olyan rettenetesen szégyellem magam, hogy az én anyom. A fejem feletti szobában ezzel a Sanyival. Nem akarok rágondolni, hogy mit csinálnak, nem, nem, nem. De hiába nem akarok, erőszakosan az agyamba tolakodnak a képek. Anyu biztosan leveszi a szép estei ruháját, sőt, levesz mindent, és Sanyi látja őt úgy, mesztelenül. És Sanyi? Vajon ő is levetkőzik? Ebben nem vagyok biztos. Láttam már egy olyan rajzatot, amelyik fiú hozta be az iskolába. A nő mesztene rajta, de a férfi az frakban van. A nőn egy fekete sejem halisnya van, semmi más. Borzasztó, borzasztó. Most ezt a képet láttam magam előtt, mint a anyu volna a fekete harisnyás nő, és Sanyi az a frakkos, aki... Rosszul lettem az izgalomtól és az útállattól. Úgy éreztem, hogy ki kell hánynom a vacsorát megfordul a gyomrom. Másnap kíváncsi voltam, hogy anyu ezek után hagyom viselkedik. Én minden esetre úgy fogok tenni, mintha nem vettem volna észre semmit. Vasárnap volt. Ilyenkor úgy is később reggelizünk, mint hétköznap. A teraszra már annyira oldosított a nap, hogy Juliska a kis ebédlőbe vitte be a reggelit. Anyó dúdolva jött le a lépcsőn. Ez olyan szokatlan volt nála, nem is emlékszem, hogy hallottam meg így dúdolni. Hogy mulattatok? Érdeklődtem. Vigyáztam a hangomra és az arckifejezésemre, nehogy jönakodjon. Nehogy sejtse, hogy mindent tudok. Kellemes volt, a zene is jó. Egy angolt izőzénekelt. Annyian voltak, hogy alig kaptunk asztalt. Soká maradtatok? Nem túlságosan. Nem hallottad, mikor hazajöttem? Nem, anyu. Mélyen aludtam, biztos a peskőtől. Tettem hozzá, és közben figyeltem az arcát. Persze, kisfiam, szokatlan neked a pesgő. Neked meg a tánc, anyu. Vagy nem? Ezt talán nem kellett volna mondanom. Anyu rám nézett, valami csodálkozással a pillantásában, aztán erőltetettem mosolygott. Néha én is szórakozhatok. Hamar másra akartam terelni a beszédet, hamar mielőtt még tovább folytatná tegnapi este megbeszélését. Mert borzasztó volt ez, hogy anyu hazudik. De kell, hogy hazudjon, nem mondhatja meg, hogy... Ma, nagyon meleg van, anyu. Máskor ilyenkor már a Balatonnál voltunk. Mikor megyünk le az idén? Nem tudom, fiam, még nem döntöttem. Fogalmam sincs, hogy alakul ez az idei nyár.